Det här är sommar med Ingrid Karlqvist. Mina damer och herrar, mitt namn är Ingrid Karlqvist och jag föddes i Sverige 1960 när socialdemokraterna skulle styra i evighet och evighet. Och vårt land var det trevligaste och tryggaste och mest utvecklade i världen. Nu bor jag i Absurdistan. Ett land som har det näst högsta antalet polisanmälda våldtäkter i världen. Hundratals så kallade utanförskapsområden. Där folk lever utanför det svenska samhället med helt andra regler. Och med medier som gömmer undan alla dessa hemska fakta för folket. Jag känner mig precis som Dorothy Gale i Trollkaren från Os. En tornado kom och svepte bort mig många mil från mitt hem. Och dumpade mig i ett land jag inte känner. Toto, I have a feeling we're not in Sweden anymore. Just så inledde jag ett tal jag höll för två år sedan. –i Bryssel. Ja, faktiskt i själva EU-parlamentsbyggnaden. Ja, givetvis bestod publiken inte av de parlamentsledamöter– –som till varje pris vill förstöra Europas nationalstater– –och ta demokratin ifrån oss. Nej, det här mötet var arrangerat av en organisation– –som heter International Civil Liberties Alliance– och som kämpar för att vi ska få behålla våra frihetsrättigheter Och aldrig behöva uppleva att sharia införs i Europa Anledningen till att mötet kunde hållas i självaste EU-byggnaden Var att det belgiska partiet Flams Belang hade bokat salen Talet jag höll finns att se på Youtube Där en version med tyska textremsor i skrivande stund har setts av 11 143 människor Och på bloggar runt om i världen Har mitt tal publicerats på flera olika språk Uppenbarligen är det inte bara svenskar Som känner igen sig i min sorg över mitt förlorade land Och ingen sjunger så vackert om Sverige som Jussi Björling 90-talet blev startskottet för min internationella karriär som rasist-nazist-islamofob Trots att jag har arbetat som journalist i mer än 30 år Alltid gått emot strömmen och ofta skrivit om saker som inga andra journalister velat ta i med tång Exempelvis att incest inte alls är så vanligt som kvinnororganisationerna påstod på 90-talet och att en massa män dömts i fängelse för sexualbrott de inte har begått. Trots detta så har jag nu fått erfara att jag har begått det värsta brottet av alla. Att kritisera massinvandringen och islam. Gamla journalistkollegor säger om mig, inte till mig förstås, att jag en gång var en av Sveriges bästa journalister. Men sedan blev jag galen. Låt mig bara säga... Att om det anses vara galet att kritisera rörelser som håller på att förvandla den en gång så stabila demokratin Sverige till ett totalitärt skräckland och normalt att stödja denna utveckling, ja då är galen ett epitet jag bär med stolthet. Enligt mitt förmenande är det dock inte jag som blivit galen. Det är mina journalistkollegor som beter sig som fullständiga galenpannor och sviker sitt för demokratin så viktiga uppdrag. Nämligen att informera människor om vad som händer i landet. Så att dessa människor kan fatta kloka och genomtänkta beslut om vilka politiker de vill lägga sin röst på. Den numera döde historikern, författaren och journalisten Knut Karlqvist. Nej, han var inte släkt med mig. Han sa det bäst. Han sa... Svenska medier har aldrig insett att deras uppgift är att hålla ett öga på staten och makten. De tror att deras uppgift är att uppfostra folket. Ja, så illa är det. Men några få undantag ägnar sig hela den svenska journalistkåren åt att föra folk bakom ljuset. Ingen beskriver de problem som massinvandringen medfört för Sverige– Ingen går till botten med våldtäktsstatistiken. Ingen beskriver den sorg det svenska folket känner över att se sitt land förvandlas till oigenkännlighet. Tvärtom producerar de tonvis med artiklar, radioprogram och tv-inslag om hur synd det är om de ytterst få som inte tillåts få asyl i vårt land. Allt för att uppfostra oss i den rätta läran. Och våra politiker, ja, de ska vi bara inte tala om. Enligt statsminister Fredrik Reinfeldt består ju det svenska folket av barbarer. Och vi ska vara evigt tacksamma för att han fyller landet med folk som kommer utifrån. För det är ju därifrån all utveckling har kommit. Men jag tror inte att Reinfeldt och kompani lurar särskilt många svenskar. Jag tror att de flesta, precis som jag, Känner sig som Dorothy i Trollkaren från Os. Vi letar ständigt efter sätt att hitta hem. Men på vägen träffar vi bara lejon utan mod. Fågelskrämmer utan hjärnor och plåtmän utan hjärtan. Och på den vägen kan man lätt bli både rädd och ledsen och en smula uppgiven. Här kommer Dorothy, lejonet. Fogel och Oplot Take your army to the haunted forest and bring me that girl and her dog. Do you like with the others, but I want her alive and unhard. They'll give you no trouble, I promise you that. I've a little insect ahead to take the fight out of them. <laughs> Did you just hear what I just heard? That noise don't come from no ordinary bird. Be just a cricket or a critter in the trees. It's given me the jitters and the joints around my knees. Oh, I think I see a Jidgin, and he's fuzzy and he's furry. I haven't got a brain, but I think I ought to worry. I haven't got a heart, but I got a palpitation. This is Monica the Forest. I don't like the situation. Are you going to stand around and let him fill us full of horror? I'd like to roar him down. But I think I lost my roarer. It's a whozus. It's a whozus. It's a whatzus. It's a whatzus. Who's, who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that hiding in the treetops? It's that rascal, the jinnabird. Should you catch him buzzing 'round, you keep away from the jinnabird. And the bees and the breeze and the trees Have a terrible, horrible buzz But the bats and the bees and the breeze and the trees Couldn't do what the jitterbug does So be careful Of that rascal keep away from The jitterbug Oh, the jitter Oh, the bug Oh, the jitter Bug, bug, bug, bug, bug, bug, bug In the twitter in the throat All the critters cut Be dancing on a thousand toes Ah, oh, she blows politiker har inte alltid varit galna och fast beslutna att förvandla det homogena, trygga och vänliga Sverige till ett mångkulturellt kaos där våldtäkter är vardagshändelser, där folk blir nedskjutna på öppen gata och där allt fler myndigheter måste ha beväpnade vakter för att hålla ordning. Men den sista, kloke och Sverige älskande statsministern var sannolikt mannen som styrde landet när jag föddes. Socialdemokraten tager Lander Hans företrädare, Per Albin Hansson, brukade avsluta sina tal med uppmaningen Var en svenske. Och han konstaterade 1946, samma år som han dog, att en persons lämplighet i samhälleliga värv måste vara att han känner och handlar svenskt, att ingenting hindrar honom att tveklöst och sveklöst Tjäna Sverige. Och Tage Lander sa 1965, efter att det hade varit våldsamma rasupplopp i Amerika, något mycket klokt i ett tal till riksdagen. Han sa, vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lotter situation. Vårt lands befolkning är homogen. Inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden. I Bryssel fortsatte mitt tal med just detta. Jag sa, nu bor jag i ett land som inte är homogent i någon aspekt. Olof Palme som kom eftertagarelander, han bestämde att homogent var något dåligt och öppnade våra gränser för människor från hela världen. Och politiker från höger till vänster talade om för oss att det inte finns någon svensk kultur. Inga svenska traditioner värda att nämna. Och att vi svenskar borde vara tacksamma att så många människor med riktig kultur och riktiga traditioner ville komma till oss. Mona Salin, som senare blev partiledare för Socialdemokraterna hon svarade 2002 i en intervju med magasinet Euroturk.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 Mona, tycker du att även Wilhelm Pettersson Bergers fröseblomster är töntigt? Salin har också sagt Svenskarna måste integreras i det nya Sverige Det gamla Sverige kommer inte tillbaka Vi tar det en gång till Svenskarna måste integreras i det nya Sverige Det gamla Sverige kommer inte tillbaka Hur kan man säga så? Vad ont har det svenska folket gjort för att vi ska tvingas anpassa oss efter de som kommer hit Och vad betyder det? Att vi ska acceptera att kvinnor går omkring maskerade i våra städer. Att deras döttrar hedersmördas. Att deras söner gruppvåldtar våra flickor. Är det detta vi ska integrera i? Och varför? Vad är egentligen syftet med Salins, Reinfeldts och alla de andra sjuklöverpolitikernas förvandling av Sverige? Jag läste nyligen Gunnar Sandelins och Karl-Olof Arnsbergs bok Invandring och mörkläggning Del 2 Som jag varmt kan rekommendera De skriver till exempel För Sveriges del Vet lite naturligtvis Att en majoritet av invånarna Aldrig ens rest frågan Om välfärdssamhällets existens Utan ser den som Lika självklart attraktivt Som ett demokratiskt Styrelseskikt Medborgarna förfall har svårt att se vad som händer med Sverige Eftersom de fortsätter att rösta på de etablerade riksdagspartierna Som, och det är inte överord Är i full färd med att gräva välfärdssamhällets grav I Sverige litar folket fortfarande på sina politiker Så långt från boken och här tror jag förklaringen till svenskarnas märkliga passivitet inför omvandlingen av Sverige ligger. Själv skrev jag i en recension av deras bok att slutsatsen är att valet 2014 är ett val mellan pest och kolera. De rödgröna vurmar för välfärdsstaten, men kommer att krossa den med massinvandringen. Alliansen vill krossa välfärdsstaten, och kommer att göra det med massinvandringen. Varför säger både jag och bokens författare att massinvandringen kommer att krossa välfärdsstaten? Ja, det är faktiskt enkel matematik. När allt färre arbetar och betalar skatt och allt fler ska leva på den skatt vi betalar in, kommer pengarna att ta slut en dag. Vad som då kommer att hända i Sverige bävar jag inför. Och det är en av anledningarna till att jag har bestämt mig för att lämna mitt älskade Skåne och flytta till mitt andra hemland, Danmark. En sak som gör att danskarna, till skillnad från de fredsskadade och naiva svenskarna, är så självklart patriotiska är förstås att landet var ockuperat av nazisterna under andra världskriget. De vet vad motståndskamp innebär och de vet vilken lycka det är att få rå sig själva. Här kommer min favorit bland de danska frihetssångerna, skriven just efter att Danmark befriats den 4 maj 1945. En lärke lettu, en lärka flög iväg. Men du som styr de står det En viktig anledning att flytta till Danmark är att där fortfarande råder yttrandefrihet och fosterlandskärlek vart man än reser i Danmark så vajar Dannebrogen över landskapet och kyrkklockornas betryggande klang vittnar om att man befinner sig i ett kristet land nu tänker kanske du som lyssnar att det är överdrivet att påstå att det inte längre finns någon verklig yttrandefrihet i Sverige men det tycker inte jag jag menar att vår yttrandefrihet kraftigt har begränsats dels genom lagen om hets mot folkgrupp och dels genom mediernas likriktning och självcensur. När jag nyligen skulle hålla tal om just yttrandefrihet för en grupp som kallar sig Identitär idé blev jag beskyld för att liera mig med fascister. Nu är jag ju förvisso redan en så kallad rasist-nazist-islamofob så varför inte också en fascist? Faktum är att dessa beskyllningar som normalt sett är så effektiva för att få tyst på folk de bitar inte på mig. Jag är så trygg i mina grundläggande hållningar om att våra frihetsrättigheter är det viktigaste vi har. Att folk får kalla mig precis vad de vill. Det ändrar ju liksom ingenting. Istället gjorde jag en poäng av det hela. Jag inledde mitt tal så här. Mina damer och herrar och eventuella fascister, jag är här för att tala om vår absolut viktigaste frihetsrättighet, yttrandefriheten. Varför använder jag då min yttrandefrihet till att kalla er för något så ovänligt som eventuella fascister? Låt mig förklara, sedan det blev känt att jag skulle tala här. Har den så kallade Twitter-eliten, anförda av Mattias Våg, ledaren för kriminella researchgruppen, påstått att jag ska tala på ett fascistmöte? Deras problem med mig är att jag inte låter mig påverkas av sådana dumheter. Jag talar för precis vem jag vill, oavsett vilka epitet Twitter-eliten försöker klistra på dem. Och som ni snart kommer att förstå är det jag har att säga extra viktigt Om det nu jag äventyr skulle vara så att här i denna lokal finns en och annan fascist Själv är jag en svuren motståndare till alla totalitära ideologier Och jag har faktiskt offrat min karriär och så gott som alla journalistkollegor Genom att en att stå upp mot den farligaste av de totalitära ideologier som just nu hotar oss, nämligen islam. Men vad är det då med islam som gör den till den farligaste ideologin? Jag tror att de flesta svenskar känner ett instinktivt obehag inför islam, men saknar kunskaper om vad detta beror på. De vet inte mer än det de fick lära sig på mellanstadiet. Att islam är en av de stora världsreligionerna och att muslimerna, precis som vi, tror på en gud och att det därför inte är någon större skillnad mellan kristendom och islam. Inget kunde vara mer felaktigt. En av de böcker som fick mig att förstå var den stora skillnaden ligger mellan de som vuxit upp med islam och oss som fostrats i den judisk-kristna världen, det var boken Nomad av Ayan Hirsi Ali. Hon fick med att se att det inte bara är religionen i sig som skiljer oss utan det faktum att kristna och judar är så insmorda i upplysningens marinad att vi inte ens reflekterar över den längre. Det är ju fullständigt självklart för oss att vetenskap och förnuft går före religiös tro. Tyvärr har denna självklara övertygelse fört något dåligt med sig Nämligen att västerlänningar i allmänhet och svenskar i synnerhet förutsätter att människor i hela världen delar samma övertygelse. Vi vill helt enkelt inte inse att det är en central del av islam att koranen består av Allahs egna ord. Något som bevisas av att profeten Mohammed var analfabet. Den som ifrågasätter innehållet som Salman Rushdie gjorde i Satans verserna, kan mista livet. Få västerlänningar förstår denna grundläggande skillnad mellan islam och kristendom. För oss är det ju självklart att Bibeln är skriven av människor och att vi därför måste förhålla oss till den, kritisera den och fundera över den. Men Koranen anses av muslimer vara oskapad, nedfallen från himlen av Allah. Innehållande de eviga sanningarna för alla människor och alla tider. I ett sådant samhälle är förstås yttrandefrihet fullständigt otänkbart. Minsta lilla ifrågasättande av Koranen kan leda till döden och gör det också. Och inte bara i de länder där Islam styr. I februari förra året försökte en dansk muslim skjuta ihjäl min chefredaktörskollega Los Hedegard Här passade med Camina Burana av Karl Orff. tecken på att det svenska etablissemanget rädds yttrandefriheten är ju skräcken för Sverigedemokraterna. Dem ska goda människor absolut inte lyssna till och därför måste deras tal dränkas i vuvuzeler eller drofejl och saxofon. Men vad är det de är så rädda för? Varför har svenska politiker och journalister blivit skräckslagna för åsikter som inte stämmer överens med deras egna? För några år sedan lyssnade jag till ett tal som den brittiske journalisten och författaren Douglas Murray höll i Köpenhamn. Han hänvisade till de två engelsmän som betytt så ofantligt mycket för vår syn på yttrandefriheten, John Milton och John Stuart Mill. John Milton skrev redan 1644 *Areopagitica*, som som ett enastående försvar för den fria tryckta pressen där han satte sig emot varje form av censur av den. 200 år senare, 1859, kom John Stuart Mills On Liberty med ungefär samma argument. Douglas Murrays konklusion av de båda klassiska böckerna var att argumenten för obegränsad yttrandefrihet kan kokas ner till två ting. För det första, du kanske behöver höra saker du inte vill höra. Varför det? Jo, för att du själv kan ha fått saker om bakfoten. Och om du inte har helt fel så kanske du har delvis fel och måste få det klart för dig så att du kan komma på rätt kurs igen. Vilket du inte skulle kunna om du inte hade fått höra det du egentligen inte ville höra. För det andra, även om åsikten du får höra är fel så kan det inte göra dig någon skada att höra den. It can do you no harm to hear it. För när du hör den så förstår du vilka argumenten mot din egen åsikt är. Och i den processen får du möjlighet att stärka dina argument. Du kommer att bättre veta varför du har rätt. Du kommer att bättre veta varför vissa saker är sanna och andra inte är det. Och det gör dina egna argument bättre och vassare. Så här tror jag att det är. Våra politiker och journalister, de vet och inne att de har fel Inte bara delvis, utan helt fel De vet att massinvandringen kommer att krossa välfärdsstaten De vet att den leder till kaos och kriminalitet Och så småningom till våldsamma strider inom landet Men de vill inte erkänna det, inte ens för sig själva och det är därför de absolut inte vill lyssna till oss som säger att kejsaren är naken. De slår hellre ihjäl budbäraren än erkänner att den väg de slagit in på leder oss i fördervet. För då skulle de ju också tvingas erkänna att de har haft fel. Och det är en egenskap få av dem besitter förmågan att erkänna när man gjort fel. Det är en sanning, sorgligt Sorgeliga saker hända Än i våra Sorge Sorgeligas är dock denna Den om fruken Maligan Vacker var hon som en ängel Ögon blå och kinder rör Smärt om livet som När hon dansade på Lina lik den liten lärka glad hördes bifalls ropen vina ifrån fyllda bänkar så Så kom greve lednans barre vacker var han nu ta beb ögon lyste och hans kärleksbön blev Grives grebesparre han var gifter barn och maka hade han och från dessa då han rymde medelvira madigang så till Danmark styrdes färden men det tog ett sorgligt slut till långt ut i vida världen Längtade i att slå sig ut Det tog slut på deras pengar Ingenting att leva av. För att undgå ödet stränga Tagade sin ro i Så Så pistolen greven lade i och sikte hon, skottet träffar Elvidas hjärta, knappt hon andas förrän hon dog. Akkören är nu i ungdomsglada, som så sällan ser. Jag hoppas att min dansksvenska förening får ett lyckligare slut än den som cirkusprinsessan Elvira Madigan från Danmark och löjtnant Sixten barre från Sverige fick. Men att sorgliga saker alltid har hänt och kommer att fortsätta hända är något vi måste leva med. Men vi behöver baske mig inte hålla tyst. Det är faktiskt vår skyldighet att göra vad vi kan för att rädda Sverige. Om det så innebär att vi blir kallade nazist-rasist-islamofober. Jag älskar Sverige. Men framför allt älskar jag Skåne. Jag är hundra procent skånska trots att jag är född i Stockholm. Men det beror bara på att mina helsingborgska föräldrar råkade bo i Sveriges huvudstad när jag föddes. Efter några år i småländska Växjö flyttade vi tillbaka till Sveriges vackraste landskap. Landskapet i mitt hjärta, Skåne I tonåren hälsade jag ofta på min fasta Gunnel i Stockholm Där väckte min skånska dialekt visst uppseende Folk stirrade på mig, låtsades inte förstå ett ord av vad jag sa Och kallade mig halvdansk Som känslig tonåring blev jag både ledsen och skamsen Var jag inte en riktig svenska? Samtidigt älskade jag Danmark, det var alltid en fest att åka till Köpenhamn eller Helsingör. Jag minns precis var jag befann mig när jag förstod att jag har djupa danska rötter. Jag gick in i Sankta Maria kyrkan i Helsingborg och hamnade framför tidstavlan. Plötsligt insåg jag att Skånes danska historia är betydligt längre än det svenska. Jag kunde inte slita mig därifrån och jag undrade varför hade jag aldrig fått lära mig om detta i skolan? 1658, året då Sverige ockuperade Skåne, Halland och Blekinge svishades förbi som ingenting. Och ingen sa att dugg om svenskarnas fasansfulla grymheter mot skåningarna som givetvis fortfarande uppfattade sig som danska. På den tiden visste jag ingenting om svenskarnas ondskefulla maktövertagande och deras etniska rensning. Jag hade ingen aning om att det vid tiden för det sista kriget om Skåne 1675 fanns 180 000 skåningar. Men att vi 1718 bara var 132 800. En minskning med 26 procent. Jag hade ingen aning om att cirka 15 000 skåningar flydde till Danmark. 8,5 procent av befolkningen. Inte heller hade jag någon aning om de många synliga bevisen på den svenska triumfen över Danmark. Att Magnus Stenborg, som står staty mitt i Helsingborg ledde den karolinska armén till seger i slaget vid Helsingborg 1710. Eller att det är ockupationskungen Karl 10 Gustav som står staty mitt på stortorget i Malmö. Och jag hade definitivt ingen aning om vilken brutal försvenskning de svenska kungarna genomförde av de erövrade områdena. För det fick jag aldrig lära mig i skolan. I den svenska skolan talar man gärna om brutala krig och andra länders erövringar av folk och länder. Men aldrig ett ord av kritik mot den brutala svenska erövringen av Skåneland, vilket omfattade Skåne, Halland och Blekinge. Vi fick inte ens fortsätta heta Skåneland. Numera är vi en del av Götaland. Jag visste inget om att det vid freden i Roskilde 1658 överenskoms att skåningarna skulle få fortsätta tala danska. Ett löfte som genast bröts. Jag visste inte att 30 000 skånska pågar tvingades in i den svenska armén och sedan tvångsförflyttades till Baltikum. Ingenting om att svenskar inkvarterades i de skånska byarna uppmanades att gifta sig med skånska flickor för att kunna ta gårdarna. Jag visste inte att Skåne hade utgjort en tredjedel av det danska riket. Att Malmö hade varit Danmarks näst största stad eller att den danska ärkebiskopen haft sitt säte i Lund. Men där, framför tidsstavlan i Sankta maria kyrkan stod det klart för mig att vi skåningar faktiskt inte är som andra svenskar. Trots att det har gått 356 år sedan svenskarna ockuperade Skåneland så har de inte lyckats rå på vår dialekt och våra många danska ord och uttryckssätt eller vår kärlek till Danmark. Denna sagolik vackra vals skrevs av den skånske spelemannen Lasse Elibi som levde på 1800-talet och framfördes här av den danska stråkvartett The Danish String Quartet. För några dagar sedan hörde jag stråkvartetten framföra den i underbart vackra Brunby kyrka i nordvästra Skåne. När jag satt där och lyssnade på den kom jag att tänka på prästen Helena Edlund och hennes avskedspredikan för några veckor sedan i Västra Klappstorps kyrka. Hon tvingades bort från församlingen eftersom hon är en av de få kvarvarande prästerna i Svenska kyrkan som fortfarande är kristen. Och inte framförallt strävar efter krislam, en sammansmältning mellan kristendom och islam. Hennes ord kommer aldrig att lämna mig. Ett citat från Matteus 16, 26. Och vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Jag vill heller aldrig förlora min själ. Och det är därför jag fortsätter att skriva och tala om farorna med massinvandring och islam. Trots att det innebär att jag aldrig mer kommer att få en anställning på något svenskt medium. Nu gråter jag förstås inte över det. Eftersom jag och Lars Hedegård för två år sedan startade vår egen tidning. Dispatch International. Vi har kämpat mot hackerattacker. Anmälningar som har satt käppar i hjulet för oss. Och till och med ett mordförsök på Lars. Men vad hjälper det oss om vi vinner hela världen? Om vi samtidigt förlorar vår själ? Och som Lars sa direkt efter mordförsöket. Jag dör hellre än håller käften. De senaste åren har jag kommit att känna mig allt mer dansk. I takt med den utveckling Sverige just nu genomgår i rasande fart. Faktum är att gripandet av Dan Park på Galleri Rönkvist och Rönkvist i Malmö förra helgen skämde vett och sans om mig. Det är faktiskt behandlingen av honom som fått mig att fatta det definitiva beslutet om att lämna Skåne. Redan i våras dömdes gatukonstnären Dan Park två gånger för hets mot folkgrupp. En lag som inte hör hemma i en demokrati. Men är det inte bra att förbjuda folk att hetsa mot varandra? Kanske du tänker. Låt mig förklara hur jag ser på saken. För det första handlar det ytterst sällan om hets i ordets rätta bemärkelse. Folk ser framför sig nazister som hetsar mot judar bara för att de är judar. Men vem som helst kan dömas för hets mot folkgrupp. Av den enda anledningen att man kritiserat eller förlöjligat en grupp. Och för det andra så bör man känna till att det var Sovjetunionen och andra totalitära stater som drev igenom FNs uppmaning till medlemsländerna att införa förbud mot så kallat hate speech. Det är naturligtvis underbart för en totalitär stat att förbjuda alla de yttranden man inte tycker om. De flesta demokratiska länder röstade emot, bland dem Danmark, Storbritannien och Sverige. Sedan gick åren och rätt som det var hade Sverige sin egen lagomhet mot folk upp. Det som är riktigt dåligt med den är att den till skillnad från andra lagar inte gäller individer utan kollektiv. Ingen enskild människa behöver pekas ut. Vem som helst som tillhör gruppen muslimer eller svarta eller cygenare kan anmäla en kritiker och få honom eller henne dömd. Om Danmark hade haft sin rasismeparagraf under den tyska ockupationen hade det säkert varit förbjudet för BBC att sända nyheter om kriget till danskarna. Det hade säkert varit hets mot folkgruppen nazister. Men de sände och varje sändning började med orden Här är London, BBC sänder till Danmark, till tonerna av Prince of Denmark March även känns som trumpet voluntary. Här hey, är London, BBC sender till Danmark. Svenska tingsrätter har på kort tid avkunnat två fällande domar för hets mot folkgrupp som allvarligt äventyrar yttrandefriheten i Sverige. Det började med att om Park dömdes till sammanlagt fyra månaders fängelse. Ja, fängelse! För att han skojat med svarta och sygenare på affischer som han hade satt upp på Malmös elskåp. Därmed kränkte han hela folkgruppen. Vem som helst med afrikansk eller romsk ursprung kunde alltså få skadestånd för att de park skojat med dem. Det är faktiskt till och med så att polisen ringde upp en av de svarta som hade avbildats på Dagens affisch och berättade för honom att han var kränkt. Innan polisen berättade för honom om bilden var han rimligen inte kränkt så man kan med fog påstå att det var polisens agerande som kränkte honom. Några veckor efter domen mot Dan Park kom den fällande domen mot Sverigedemokraten Mikael Hess i Karlskrona Han dömdes för att han i en kommentar till en Aftonbladet artikel skrivit citat, När ska ni journalister inse att det är djupt inrotat i kultur att våldta och misshandla sådana kvinnor som inte rättar sig efter Slutcitat. Om det faktiskt är djupt rotat i islams lära att våldta olydiga, uppstudsiga eller vantrogna kvinnor spelar ingen roll för tingsrätten för som den själv förklarar i sin dom Tingsrätten konstaterar att frågan om huruvida Mikael Hess uttalande har varit sant är utan betydelse i målet för inget tingsrätt kom fram till att Mikael Hess inte visste att det var sant när han skrev det att han till rättegången kallat vittnen som kunde bekräfta att islam faktiskt inte fördömer våldtäkter av vantrogna kvinnor. Det spelade ingen roll. Slutsatsen av detta idiotiska domslut måste alltså vara att om man vet att det är sant när man säger att våldtäktskulturen är djupt rotad i islam så får man säga det utan att straffas. Att en sådan lag inte hör hemma i en rättsstat konstaterade även ledarskribenten Mats Skogkär på Sydsvenskan. Om domen mot Mikael Hess skrev han, citat, I domskälen lägger tingsrätten även vikt vid att Hess saknar utbildning i den islamska tron. Det är ett befängt resonemang. Sedan när blev det ett krav att ett yttrande, när det yttras, måste backas upp med hänvisningar- till av rättsväsendet accepterade källor. Slutcitat. Men alla ni som vill veta hur det faktiskt ligger till med våldtäktskulturen inom islam kan köpa min kollega Lars Hedegårds bok Mohammeds flickor, våld, mord och våldtäkter i islams hus som just kommit ut på svenska. Den kan köpas via Dispatch Internationals webbsida eller på Bokus. Herr passade bra med Music for the Funeral of Queen Mary av Henry Purcell. Till sist tänkte jag återvända till Tagare Lander, Sveriges statsminister under 23 år mellan 1946 och 1969. Eftersom min farmor Ingeborg var socialdemokratisk riksdagskvinna under 17 år hörde jag ofta talas om Tage under min uppväxt. När farmor fyllde 70 kom det telegram från Tage och Aina, hans fru. För mig symboliserar han det trygga folkhem jag växte upp i det som nu tas ifrån oss Vad menade Taggar Egentligen När han sa att den svenska befolkningen Var homogen Inte bara i fråga om rasen Utan också i många andra avseenden Jag tror att han syftade på saker som Normer, värderingar Kultur och traditioner En känsla av samhörighet Att vi Alla i det gamla Sverige Hade en likartad syn på vad ett gott samhälle är och hur vi löser konflikter. Han visste vad svensk kultur handlar om, till skillnad från Mona Salim, Fredrik Reinfeldt och de andra som uppenbarligen struntar i vilka slags människor som bor i Sverige. För dem är vi inget folk. Vi har inga traditioner att värna. Vi råkar bara bo på ett geografiskt område som nu ska fyllas med folk från alla världens hörn. Som alla ska få leva enligt sina traditioner och lösa konflikter enligt sina principer. Och när politikerna är färdiga med sitt projekt har vi ingen sammanhållning kvar. Ingen känsla av samhörighet. I den nya Sverige kommer den starkaste och den som skriker högst att få sin vilja igenom. Sammanhållning är ett vackert ord. För att hålla samman som ett par krävs att man älskar. Och respektera varandra För att hålla samman i ett land Behöver man känna samhörighet med varandra Allt det som den homogena nationalstaten Gav underlaget för Den danske författaren Och debattören Kasper Stövring Beskriver sammanhållning så här Den kulturellt förankrade tilliten Mellan människor I en nationell gemenskap Präglad av positiva Informella former Tio år efter ord om hur lyckligt lottade vi var i Sverige eftersom vi hade en homogen befolkning beslutade en enig riksdag att Sverige inte längre skulle vara svenskt. Från och med nu skulle det homogena Sverige göras mångkulturellt. Jag är inte helt säker på att ledamöterna den gången faktiskt insåg vad de gjorde. Kanske kunde de inte föreställa sig vilken skada de skulle orsaka när de satte upp tre mål för omvandlingen av Sverige. Det var jämlikhetsmålet som innebär att alla invandrare har rätt till exakt samma sociala förmåner som den infödda befolkningen. I vissa fall större förmåner. Till exempel vet vi ju nu att till och med folk som befinner sig i landet illegalt har rätt till gratis handvård. Medan fattigpensionärer får betala uppemot hundratusen kronor om de vill ha nya tänder. Det var valfrihetsmålet som innebär att invandrare har rätt att utöva och utveckla sin kultur på svensk jord och själva bestämma om de vill integreras i Sverige. Och det var samverkansmålet som innebär att svenskarna är tvungna att acceptera det mångkulturella Sverige och anpassa sig till det. Jag är helt säker på att Tager Lander och min farmor Ingeborg hade blivit otroligt ledsna om de idag hade återvänt för ett besök i det nya Sverige. Borta är folkhemmet. Borta är sammanhållningen. Borta är samhörigheten. Borta är det mesta av det som gjorde Sverige till det tryggaste och bästa landet i världen. Jag heter... Ingrid Carlqvist och jag älskar Skåne. Jag älskar det gamla Sverige och jag älskar Danmark. Och jag älskar den ljuva sommartid som här framförs av Henrik Mossberg och Göteborgs Gåskör.